Riggavarning! Värre än Stalin på steroider. Det är lite kaotiskt på vårt mailkonto plötsligt. vitt. That's, that's what it's about, boys. Många mm. tusen mail eller? Ja, många tusen. Det är hundra Ja. Nakenbilder, förmodar jag mm -mm. ja, när, när någon tycker att ens röst är sexy Vet man att just track gold boys mm -hmm. mm. Vems röst är sexy? Ja, ja. förstås ja. Din förstås ja. ja, men det här ja. Så fort, det blir ju personangrepp direkt mm. Det är därför podden är så bra mm. Och det kan ni Fortsätta berätta på 3 Gmail.com. Mm. Ja. Ja. Eller om ni vill uttrycka er lite kortare så kan ni skriva till oss på Twitter att tryggar 1. Och kom ihåg ettan, annars kommer ni till Anna. Ja. well done Tack. Delar Facebook. Ja. Ja, gissa vad vi heter tryggar där då. Hur nu? Mm. Mm. Ja, men innan det här eskalerar vidare så gör jag åsbrygga till dagens ämne som nu då passande nog världskrig. Hurra! Hurra! Yay. Mm -mm. Och för att nu liksom riktigt smida med den entusiasmen går som högst så mm. här är hattarna. Så varsågod, Thomas. Oh, tack, tack, tack. Um... Ja. Uh... <clears throat> Militaristen. Krig är mänsklighetens sätt att köta sin hygien. Låt det svaga förgås. Och det starka förtjänar sin fortsatta existens. Jaha. Mm. Ja, det är bra. Varsågod. Ja, okej. Pacifisten. Krig är bara en feg flykt undan fredens problem. Vi får aldrig utsätta mänskligheten för krigets fasor igen. Mm. Lite som oss man där. Mm. Mm. Ha, never, never, never heard Nobelpristagare litteratur, bitch Ja men, what has he done lately? <laughs> Inte så mycket hoppas jag Han är nog död sedan länge <laughs> No men, om ni någonsin far genom centrum i Nerfes så finns det fina citatet skrivet i en tunnel under Ivers korsning. Graffiti Ja Jävla slöder men Fatalisten Mänsklighetens öde är förutbestämt Krig kanske bara ett steg på vägen Mot vår slutgiltiga destination mm. Ja okay. Ja du Ja men Det här blir nog ett muntet avsnitt det här. Ja. Jo. Ja, ja Ja men vi går från klarhet till klarhet det, Ja <laughs> Det är ju kanske på tiden att vi gör ett världskrig. Ja, och jag tror så att det, var... det här kan vi retweeta nekrofili-avsnittet som ja. det som ett tema. Det kommer ju faktiskt ett, en ivrig feedback-gällande just nekrofili-avsnittet. Ja. Ja. ivrig feedback. ivrig feedback, ja. <laughs> Sådär, alltså ivrig, ivrig. Jag har ju som JÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� yeah! Två <laughs> <laughs> Äntligen Jette. någon som talar till mig. Ja, ja. ja. No, men... No. Ah. Uh. Jo, förlåt, jag måste ta en styrka. Mm. No, men. Uh. No, men låt oss bara säga att de var väldigt entusiastiska över <clears throat> aspekter av det avsnittet. Jag dör fortfarande lite inombords. Ja. Mm. Yeah. Nej, no, fuck, Som jag, jag, jag insåg just vad jag just gjorde Fucking Ja, <laughs> no, men, no, men Jag tänkte säga, skulle det var ganska meta Om det här avsnittet Gav upphov till ett världskrig mm, uh, Ja jag undrar, jag undrar, ska man Känna sig skyldig Ja, men <laughs> Nej, jag bara hoppas att vi kanske äntligen Ska få som, lite klick Som Man mm. tycker att fler än liksom, 20-30-tal Borde lyssna i så fall Så vi blir lite som den där 12 monkeys We did it ja. Står bara att liksom, trigga barn We did it ja men, om här, <laughs> ja men om hela jävla världen går under Och alla liksom där Och liksom, det finns typ knappt någon kvar Att skriva historien Ska inte då ändå, liksom, i alla pissen och skiten ska man ändå kunna ämna, men och det var nu vi som startade. <skratt> <skratt> och sen nekrofili-avsnittet igen. Ja, <skratt> oh, lysande. Ja, no, men, okej, okay. men let's jump in. No, men, mm. är, det, är det ens möjligt med ett världskrig idag? <skratt> uh, ja, det är det. Och, uh... Det, det längre svaret på det är att så länge som det finns en finit mängd resurser eller andra fördelaktigheter som mat, bränsle, vatten och allt möjligt sånt här och det finns gränser mellan olika nationer så finns det ju möjlighet för ett, ett krig och en krig som kan eskalera till en större, ja, så är överhängande. Men liksom uh, världskrig som vi har sett i andra världskrig eller första världskriget, det är så lite mer, ja, det kommer an på hur man definierar det. Att är det en kamp mellan två olika allianser eller är det bara en stor, stor krig där det dör miljoner med människor? Jo, men, men det finns ju två sätt att definiera världskrig. Man kan ju definiera det mm. av vem som slogs. Och jag menar, det mest kända världskriget som andra världskriget. Så man kan ju argumentera att ja, men, det var axelmakten mot de Och så var det all the other shit. Um, <tills> men, men ett världskrig heter ju... <tills> <nekrophili>. <tills> Formellt ett världskrig. Därför att hela världen var på något vis inblandad. Att liksom det lämnar mm. in, ingen oberörd. Uh, så men till exempel Man kan ju argumentera Vad vitt och har typ Afrika att göra med andra världskriget. Mm. Till exempel um, mm. men, men Ganska mycket Jo men liksom De var ju inte i förfronten För liksom de här, de här Nej nej nej Nej det var det ju inte men det var en hel... de, ja, men de påverkades väl sociopolitiskt Men kanske inte direkt att liksom Folk får och bomba Städer ja, Hela Nordafrika var ju en krigszon Mellan ja. Frankrike och... Oh. Ja, mellan primärt britter och uh, Rommels uh, liksom, mm. uh, de desert kong. Öken Revens <laughs> trupper. Ah, ja. Det var ju en reell slagmark. Mm. Jag tror jag började tänka lite för långt bak. No, men Mina sviktande historiekunskaper till trots. Alltså, men ett världskrig är ju ändå... Mm. liksom så stort, liksom av sin definition Så är ju som hela världen sitter ju på, på sin spets på något vis Och väntar på att ja. skon ska falla Att någon ska säga att nu itto Och så mm. ja. börjar det på men, men det måste ju ändå vara som några Huvudkombatanter och lite mindre Och så måste man ju som lite Ta ställning Men jag bara vill säga där, liksom Att skillnaden Liksom som som har kommenterat just gällande krig i största allmänhet att det fanns en eller det finns väl, han har väl, väl än, att um, det fanns en sån här um, forskare, säger vi någon dude som hade skägg och som for att tala universitet som sa någonting i stil med att um, även om människans så här mänsklighet som alltså, lite försämrat så att man kan säga att mänskligheten har blivit lite avtrubbad de senare årtionden, att vi, vi, är, inte kanske, vi är inte kanske så varma som vi var den av 1900-talet, det finns inte längre den här världsomsorgen kvar kanske um, mm. så, men det som har gått upp istället i rasande fart så är ju mänsklighetens förmåga till destruktion att vi har ju då liksom om ni tyckte typ Hiroshima var värd att vi, vi har ju nu kapacitet kapaciteten mycket värre vi har fucking rymdlasrar så det är ju vi har tekniskt sett idag teknologin att ta ut en individ från rymden som väljer en individ och liksom om vi som vill och kan och många menar ju att tekniken redan mm. finns på plats men så det är just det att liksom, när man tänker på världskrig så tänker man ju på något vis liksom, linjer som dras i sanden, att liksom infanterister att folk ja. som ligger i skyttegravar eller här att skida bakom tallar och hoppas ryssen får förbi att ja. det är ju inte riktigt en sån situation idag för om det kommer till punkten så har vi ju nationer som helt enkelt skulle säga, men fuck it då och släpp loss tillräckligt med destruktionskraft för att decimera liksom civilisationen på många delar av kloden. Ja men här kommer en sak som, som många som inte tänker på det är ju det att inom militären så att man tränar alltid till att kämpa det sista kriget ja, men mm. materialet är designat för nästa krig. För att man har ju, inte, man har ju erfar, erfarenhet sträcker sig bara bakåt, inte framåt. Man måste ja. gissa vad som händer framåt. Och de starkaste erfarenheterna man har är ju de som man har liksom självprövat igenom om och om igen i riktiga situationer. Mm. Uh, vilket betyder att situationer som hände i första och andra världskriget och i Vietnam och, liksom mm. i, och i alla andra krig för övrigt är att, mm. uh, att när kriget går igång så man kämpade på samma sätt som man gjorde i sista kriget, bara det med att man är helt annorlunda och taktiken och strategierna inte fungerar och man måste liksom lära på nytt. Och det, det har hänt alla krig i, genom hela historien och det kommer att hända igen. Jo, jo, men... Det betyder att 20 Graus och allt det här andra det är, det, är, det är möjligt för att en, ett världskrig behöver inte nödvändigtvis bara betyda att nu liksom, tar vi atombomber och så atombommer varandra och så är det färdigt. Mm. Mm. Nej, men, men det finns ju den här tanken på att jag tror det heter någonting i sig med Mutually Assured Destruction. Ja. Och det är ju liksom basically det liksom att typ om, om nu say, Ryssland bestämmer sig ja men vodka-vodka kan anfaller vid Kina ja som man gör beslut i Ryssland. Ja. Uh, så so, so då liksom säger Kina är så här en risris. Nu, nu kan vi er. Ja. Om, om ni inte får bort. Och, och Ryssland har bott kocka, nej, inte far vi. Och nu kan ni också, då, nu kan vi är. Så att Kina har en ris, ris. Då håller de på sådär till liksom. Fitt! Och så far ja. um, Och att det är ju liksom det här och som typ... FN och NATO och alla de här arbetarna nu för de typ 30 år Att försöka liksom, Dearmera uh, Alla de här stormakterna Att liksom, lägga bort kärnvapnen och, liksom... ja. Därför att det är som liksom, så förödande Om Typ någon Megalomanisk idiot Putin uh, Skulle få för sig att Ja <laughs> Nu, nu hjälper som ingenting. Nu har som the biggest dick jag kan sätta på bordet nu sagt: liksom, Vår kärnvapenkraft. Mm. Here we go. Yeah. Och liksom sådär: Fuck it all, I don't care. Trollface. och så För att jag menar, då har ju de här makterna egentligen berättat allt De måste ju nu gå tillbaka. Ja, men mm. ja, med, med mutually assured destruction så, ja, det betyder att de två krigande nationerna, Liksom möjligtvis omkommer Men så finns ju resten av planeten tillbaka Som uh, Prövar att liksom ja, men, Dra nytta av situationen liksom, Ja, är ja men det, då, blir det ju, då blir det ju samma Samma liksom drive igen Att liksom att, uh, resurser att ja. liksom vem, vem är där liksom Och, och tar, tar åt men, sig men jag, tror ni för men jag tror ni tänker för långt nu Därför att liksom Det, det kommer aldrig att bli så till exempel Att säga om Ryssland är fittare, och sen så får Kina nog, och så bombar de Ryssland, och så ry bombar Ryssland Kina tillbaka. Mm. Så det är ju inte precis så att liksom Exakt vid gränsen av Ryssland och Kina så slutar liksom den här uh, liksom radiationen och, och liksom nej, nej. Och, risterna. Nej. Nej. För det, och plus för det andra, om det här händer och alla. Större nationer har ju ändå satelliter och allting så de vet ju att det här körsekunden det skär Så är de ju att shit nu är det faktiskt nuks på väg här. Yeah. Så då är ju problematiken som också har lagts på bordet att liksom, då, är det, då kommer det förmodligen att vara fem andra uh, nycklar som vrids om och skickar iväg bomber. Ja, men alltså, jag kan tänka mig i den situationen, om vi fortsätter med ex exemplet med Kina och Ryssland så vet jag att Indien ja. exempelvis har stor glädje av att Kina blir bombad till skit och att de ska också kanske skicka ett par missiler i den riktningen. Ja. Um, liksom ja, ja. Är det helt klart. Men, ja, men, alltså, men jag tror det här med mutually assured destruction, det är lite föråldrad terminologi för, på det sättet att jag vet att amerikanerna och ryssarna och möjligtvis också indierna de har kapacitet att fortsätta leda krig mm. att leda krigsföring med missiler och andra teknologier även om liksom nästan hela landet har blivit förstört med genom, eh, exempelvis att så vi ryssarna har eh, ubåtar som kan fungera som mobila högkvarter. Som, liksom den där jättestora ubåten som gick förbi, by the way Finska viken för inte så länge sedan ja, ja. Mm. Men mm. så fungerar det nästan alla nationer Jag menar inte ja. Kärnvapen, silo, liksom Under stadshuset, i huvudstaden De har ju det liksom På någon typ båt Tahiti Eller någonting mm. Mm. Men, men det är ju inte point, liksom, the point är ju ändå liksom, Om du nukar typ moderlandets centrum och utåt så där är ju game yeah. over, det spelar ingen roll hur många nuks du har i havet um, men, men liksom problemet med det där att om det ska komma att ske när någon faktiskt bombar någon annan med kärnvapen mm. yeah. så, så då blir det inte längre liksom att någon bombar en stad utan då blir det som faktiskt för att nu ska vi förinta den här nationen mm. och, ja. och de har kapacitet att göra det nu, vi har kapacitet att vi har, vi har så mycket sprängkraft att vi skulle kunna spränga liksom ytan på hela jorden om vi vill. Um, och, och det är liksom det att som sagt, om Ryssland nu bombar Kina och Kina bombar Ryssland ja. så då kan det hända att som liksom, Indien bestämmer sig okej, okay, vi bombar Kina just to be sure, men dessutom så bombar vi Kuba. Och sen så bestämmer sig typ Kabul som har liksom trä också att ja jamen mm. och liksom fuck bug that, am right? Och så går det som så. Därför att när, yeah. när de bara, when the nukes are in the air så är det över. därför att liksom på kärn, kärnvapenkraften, liksom den destruktiviteten som människorna kommit upp till så är mm. liksom så hög att vi har inte råd att riskera en konflikt på den nivån längre. Mm. Och därför argumenterar ju vissa att världskrig är en omöjlighet idag, därför att Krig kan inte eskalera till en sån nivå Att det blir ett kärnvapenkrig Det kan eskalera till en sån nivå att vi säga en nation Och är totala fittor Och liksom kommer i strid med hela världen Och leder till en massiv typ handelsembargo eller någonting För att det sitter ja. någon Idiot där som inte förstår hur man liksom Kan vara demokratisk Putin. Och um, Och då Alltså det som kan hända är att resten av världen typ stänger in dem och i någon så säger ja. de att ja, men nu så antingen nu svälter ni ihjäl och så passar ni för för annars så typ släpper ju faktiskt nuks på er och förmodligen då blir det kravaller och liksom, någon stormar riksdags hus och typ bördar regeringen och sen säger de, okej, okay, we're cool now, don't, don't kill us please Alltså det finns ju så många steg från starten av ett krig till Atombomberna. Att, liksom, ja. det att atombomberna skulle tas in vid något tillfälle. Det är liksom, det är, ja, då, då är det verkligen ett doomsday-scenario vi talar om. Mm. Alltså, men, de säger, på... men de säger ju att om de skulle ta bort dem, vilket ju har varit poängen länge. Ja, jo, och de har det har ju var gjort, ett stort mål. För... Och de har ju nog gjort framsteg. Men de säger liksom att det, det finns ingen som supermakt i världen längre som helt kan ta bort dem. För att ja. liksom, de säger att egentligen den enda anledningen till att um, ska vi säga för det, tidigare i mänskligheten så var det ju liksom tungligheterna liksom adeln mm. och militären och med parentes från kyrkan som styrde världen men nu, ja. ju, men nu är det ju affärsmän och pengar mm, och, att, och jag menar det är ju jag tror vi kanske kan återvända till äh, <kör> Vem liksom, ett världskrig gynnar Mest idag Men, men liksom, det är ju de som Har störst nytta av att Alla mm. länder, eller så andra länder I världen, alla nationer Får sig in i någon sån här ständig fred där vi ändå kan Handla med varandra om man kan som sälja Till högst bjudande och så, där. Ja. så att De har ju väldigt stor nytta av Att krig alltid hamnar på en sån här Lokal nivå mm. är... Jo, jo Absolut och eftersom det är de som ändå styr den här rulliansen i de flesta länder och det ska vara väldigt naivt att påstå annorlunda, så mm. Mm. då är det ju väldigt osannolikt att det skulle hända till några världskrig. Ja, men alltså det finns ju en mm. grund till att den här så att den moderna, moderna krigsförsörjens counterinsurgency taktik var man försöker att vara så liksom, icke-destruktiv som möjligt som använder allt möjligt dyrbar teknologi för att inte döda alla på ett ställe samtidigt Men liksom det är en märklig vi har idag liksom, vi har jättestora teknologiska arméer som liksom inte får mm. utnyttja sin fulla vikt för att det liksom anses vara för farligt så man kommer på all dyra, dyra lösningar för att liksom specifikt yeah. kunna döda en person på andra sidan i med liksom en, en drone strike eller vad fan som helst Um, mm. Mm. Som, som ja. vi ju, tyvärr nog har att det inte riktigt funkar så där. Nej, precis. Så men felfritt det ju, som det nu tänker. Men, sig. Det gör det ju. Nej. Men det är liksom, ju bara ett sätt för de där businessmännen att säga: liksom, Nej, det gynnar ju oss att liksom, vi gör klubbar på det här sättet. Liksom. Mm. Mm. Ja, ja men liksom, ja. håll shit liksom så håll USA-vapen till nationer som var i krig med allierade till USA ibland USA själv, liksom, oh shit, hur mm. att Det är nästan yeah. som att de ska tjäna pengar på det. Mm. Yeah. Yeah. Men, <laughs> <Good förbjuda. laughs> ja. Ja, god förbjudet. Men ett världskrig idag så är ju det är ju det här som kanske är kanske lite svårt att förklara för om man ser traditionellt på krig, därför att då säger yeah. man liksom så här de här stormakternas intressen men liksom det där som kanske folk glömmer idag att liksom, ekonomin idag är global mm. det finns inte liksom en jag säga inhemsk stormarknad det finns på en liksom gräsrotsnivå liksom mm. för småpotatis ja. men ja. liksom the, liksom the big boys så med hela världen som jo. sin spel jag menar ja. uh, liksom typ bara diamanthandeln i världen Så är ett totalt monopol att, liksom att om någon börjar sälja Får en stor summa med nya diamanter Och säljer dem nytt så bara köper de ut diamanterna Och säljer inga ägna på en tid Och sen mm. antar monopol igen För så rika är de mm. Att inte, inte, inte tillåta dem man inte vill dem att liksom, Det ska börja komma någon ny Hitler Och börja hålla på Och att skulle ens försöka komma någon Så då hålls de i check Eller så så det den en sån där Trump- eller Putin-station att man, man vattnar deras ägo så mycket att de blir någon sån här figur som i princip bara sitter där och flexar hela sitt liv men inte åstadkommer någonting. Och i bästa fall så skriver de över mest statlig egendom på storföretaget. Mm. Mm. Men det är ju ett ja. helt annat världskrig. Att liksom, ett världskrig idag tror jag egentligen är mer att inte ett världskrig som är förödande där människor dör människor utan jag tror mm. världskriget idag är snarare liksom kriget mot mänskliga rättigheter eller kriget mot Ja men alltså absolut jag tror att alltså, situation exempelvis det som vi ser i Ukraina i, i mm. alltså det där att det kommer folk som inte har identifikation på sig kommer in i ett land och, liksom, och därifrån så blir det kaotiskt ingen vet precis vad som händer och liksom vem tjänar på det här liksom och även om det börjar liksom bli klarare vem, vem som har gjort vad eller, eller åtminstone man misstänker vem som har gjort det Så fortsätter sitt mm. ja. Utan att liksom Någon egentligen kan göra någonting åt det Eller det känns som att Ingen egentligen kan göra någonting åt det Och jag kan, gott, jag kan mm. tänka mig Att Den liksom, slags händelser Över hela planeten för Allt från liksom starka kriminella organisationer Till Liksom terrornationer till liksom normala, regulära nationer som har sitt intresse i spel. Liksom, om tillräckligt många av den slags händelser händer samtidigt, så, ja, men, då är det inte annorlunda från ett gammalt världskrig. Liksom. Det är, så är det bombade städer överallt och ingen centralmakt som styr. Och så kan det vara skit samma. Liksom, varför det har hänt. Sit liksom, situationen är den samma. Ja, men det är ju i princip det som händer. I, I vissa delar av världen redan nu. Mm. Men här ska jag påpeka så att i de här delarna av världen så finns det ju inga andra ekonomiska intressen egentligen än just vapenhandel och i viss del, typ olja. Mm. Ja, mm. det är ju det. För, jag menar, liksom, för det är som så lätt då som är europeer och som väställing och som vit att säga att man. Inte har vi någon krig i Europa för att Vi är för civiliserade för det Men fuck no, liksom det härifrån Alla krig har kommit då. Att det är ju liksom mm. Bara för att liksom kriget jag tror kan nu vara där det massa Typ monkey's borde och parafrasering Så ja. Betyder det ju inte på något vis att det är de som har startat det. Att, nej, nej, nej, nej, det behöver inte. vara mm. Men och liksom och nu råkar det vara så Jojo, jo, det är som liksom, det är religiösa falanger Och det politiska pogromer Och liksom allt vad de håller på där Men det är ju helt klart att de underblåses Och stödas ekonomiskt Av utomstående faktorer mm. Och det jag menar Det ju intressebevarare och jag menar, då måste du snart på väg dit mm. Som en del i ett läd uh, Av liksom intressebevarande I den här delen av världen Mm nu att nu ska man kunna säga det som en god handling, det som ni utför där, men nu ska man lika lätt kunna säga det som uh, ett ekonomiskt ställningstagande. Absolut, alltså det är ju det. Uh, det jag, ja. jag tror tyvärr att det, det, finns, det finns få handlingar idag, liksom, om man inte liksom, blir läkare utan gränser eller någonting sånt där, som inte, om man vill påverka en annan nation som inte kan ses på det viset, alltså. Att det, det kan vara hjälp som handling eller det kan vara utnyttjande. Alltså. Okej, okay. men, men, men om vi nu liksom för saken skulle läka med tanken att mm. hur, hur skulle ett modernt världskrig se ut idag? Ja, men, alltså... mm. ja, men det beror ju på alltså, för det, jag, jag tror ju nog att det skulle på det sättet följa ju samma en, en liknande eskalering som det som man nu har talat om tidigare. Alltså att det, det först kommer det här gråa skedet. Mm. Där, där det då i princip just finns den här hybridkrigsföringen som Thomas nämnde: det här med så att säga med de här de, de gröna gubbarna. Alltså, jag tror själv att den här fasen att, liksom ja. att, att när vi går alltså i, i framtiden i, i ett världskrig så när kriget började och vem som ingen att veta för att yeah. den här så kallade gråfasen innan krigsförsäljen, mm. den kommer vara extremt lång, den kommer vara extremt uh, indirekt uh, genom yeah. non-governmental organizations genom webbattacker och, uh, och det when kommer when angripa I... infrastruktur den, liksom, och Ja, ja, många menar ju det händer ju redan det är som I och med mm. det här växande Främlingshatet som uppstår i Många länder just nu Och att den här mm. Isolationismen som växer mm. Att vi ska som sluta av oss själva Och vi ska binda faktioner inom oss själva Och det ja. för sig går ju ett, ett krig liksom Inom folk Att man ska som börja rangordna folk igen Och det här är ju Ja. Egentligen, alltså, Mycket av det som händer påminner lite om vad som hände i Tyskland mellan de här preussiska markgrävarna och liksom, ja, de här vanliga folka, liksom Det börjar gå helt åt helvete ekonomiskt och sen behöver de någon att kylla på. Och ja. guess what? Det liksom, they were the Jews. Men mm. det, det, som, det som jag undrar no, men jag tänker mig kanske hur tekniskt sett det ser ut det här men att okej, okay, vi har börjat på det här spåret no, men var är våra skott i Sarajevo Vem är vår Frans Ferdinand? Då liksom, vad är det som utlöser det här? Då? Jag tror i, i det här fallet så är det så, någonting så simpelt som global uppvärmning och vatten. Liksom. När när och en av de saker, alltså det här är hur jag har äh, tänkt på att ett scenariot skulle ändra är mm. att, att ähm, vatten blir en bristvara i framtiden. Ähm, äh, och äh, ja, ja, men vatten är en bristvara. Ja, att vatten är en bristvara i Mellanöstern. Ja. Äh, och Uh, samtidigt som vatten blir bristfara så i, med, i spåret av global uppvärmning uh, börjar det påverka liksom, vår att Vi inte köper inte så mycket olja, vi köper inte bränsle mera. Exempelvis vi köper alla köper en Tesla. Uh, och Det leder till att dessa länder som saknar vatten inte heller har pengar nog till att kunna, till, få vatten på något sätt. Vilket leder till en befolkningsflykt från landet. Uh, och vilket leder till nya folkströmningar upp mot Europa uh, och det press, alltså, och så blir det som de här folkströmmarna i gamla antiken. Uh, och uh, om man tror att uh, den mängd flyktingar som kommer till Europa nu är många så bara vänta tills vattnet tar slut i Mellanöstern och i några delar av Afrika så kommer ni att se på många människor som börjar flytta på sig och så kommer ni att se på, <täusper> på människor som börjar säga att men, ska vi inte lägga de där, land, de där minorna på gränserna igen Men är det ett världskrig? Men det, det är ju det alltså, inte, inte på den gamla sättet nej men det kommer det ju att vara för att jag tror ingen människa om man talar om att liksom, vem som kommer bli påverkad av det det kommer ju vara alla människor från Mellanöstern till Afrika till Europa i stora delar av Asien till många i USA men, men jag tror ju liksom, det här är någonting som jag nog har nämnt förra gånger tidigare men jag mm. tror ju något skärdigt så kommer mänskligheten att släka liksom, find the asshole mm. och att just nu så är det ganska klart att liksom du har din spärpan och du snurrar på liksom den här mm. den här liksom päkaren. och den kommer alltid att stanna på Europa, för att liksom här så är alla assholes Liksom parentäs och i Amerika Därför att liksom mm. vi har typ allt Vi har liksom typ alla resurser Vi någonsin behöver Vi har absolut inga problemvärda att tala om Och liksom Vårt största problem i vardagen är Att täppa till öronen för resten av Världen som i princip skriker på hjälp Mm. Och det enda som vi gör för att döva rösterna är Ibland är att vi kastar någon 10 euro I någon röda korset liksom Spargrejs och så, that's it mm. Då har vi köpt oss fria Så att när det äntligen nu då kommer Om det kommer den här massflykten du talar om nu liksom Vi, vi säger att that's a thing nu då. Mm. Så yeah. Jag tror ju det som skulle hända i så fall Så att liksom folk skulle som godda ihop jag säger, Men varför har de här fittorna här liksom Fått ta allting bra Och liksom, inga problem och liksom Astrid Lindgren och jordgubbar på sommaren och liksom varma vintrar inomhus och Nintendo och shit. Och vi har suttit här typ yeah. och liksom i samma sand som vi försöker skrapa lite vatten ur. Att mm. liksom upp till kamp mm. och, så, och så kommer liksom så mycket folk för jag menar i Europa bor en relativt liten del av befolkningen. Mm. Och Sånt. det som räddar oss är ju att Asien är ju tekniskt sett lika väl försett med resurser som vi, om man bortser från att nästan har en kommunistisk distribution av medel i vissa delar av Asien. Men liksom, är typ mellanöstern, bara till folk, men tillräckligt mycket för att bara liksom steamroll hela Europa, om de faktiskt kommer på en dag att, ja men fuck these guys liksom, nu bara smita vi in och tar allt vi vill ha. Men här kommer ju teknologin in igen, att liksom att om Europakollektivt bestämmer sig för att how about no? Så då liksom bara typ jag har ju vår version av typ lasrar som skjuter nära alla som kommer. Men det är ju här det kommer det där liksom ja, alltså och det är det som folk har frågat, om. varför finns NATO fortfarande? För att Sovjetunionen har ju kollapsat och folk säger Ryssland. Ja, ett land med BNP av Italien ett, I I think no. I think no. Jag tror mm. Det är mer det som du säger, att det, det har mer att göra med att vi ska behålla vår plats i rangordningen. Vi vill inte att någon annan ska komma mm. hit. Och liksom, och det, alltså med klor och nebbar ska vi hålla fast vid den här ställningen. Jo, men det är ju liksom förstås det att man måste göra det lite humanistiska argument ja, om rollerna var omsvängda. Mm. Men liksom, jag är den första som måste säga att liksom, när de skriver historieböckerna i framtiden om den här tiden så mm. att jag tror ju inte att vi europeer kommer att målas ut i ett så riktigt bedårande kärn Nej. utan förröstas det faktum att det förmodligen är en till europeer som skriver historien sen mm. men, men jag tror man kan diskutera världskrig utan att kärskåda Just Ryssland och om Ryssland mm. så är min högsta Ägna uppfattning för att Putin är säpe Att nå, om, om ni ska gå in I en boxningsmatch Och ni får välja mm. mellan liksom, En liten, smal Helt utmärglad Uthungrad street rat Som ni ska boxas med Eller en stor Trämätars monsterbjörn Vem skulle ni helst boxas med Ja, men alltså, det säger ju lite så självt att den svagare är ju liksom bättre mål. Nå, om jag bara fyller i att den här mm. gamla björnen är så jävla sjuk och full av cancer och trött och men, liksom, den, den skulle inte ens komma upp, den skulle krossas av sin egen tyngd om den ens försökt. Ja, men så är det ju annorlunda. Ja, och det är exakt Ryssland. Mm. Att liksom, alla är ju, jag menar framförallt Finland så har vi ju alltid har, har vi alltid varit liksom så där hur oh, ska du nu diskonsera islam? Vem man som what the mm. fuck liksom really att liksom vad i helvete ska Ryssland göra? Alltså det är ju det. alltså det är det som folk oftast alltså det finns ju en casus när man går i krig. Vad vill ryssarna hämta härifrån? Vad vad, vad finns det att hämta härifrån? Utan ja, ja. jobbiga människor som Tittar på idols ja, ja men liksom att <laughs> inte, alltså, Oavsett vad i Finland Det inte de så kåta på karälen att, Alltså, inte, alltså inte, inte vill de liksom Ha Helsingfors In, They want nothing from us De, mm. de vill inte ens ha fucking Viborg uh, Mm -hmm. Och då blir jag kickad ur Finland. Men, <laughs> njja, men, no it's about them time anyway. Men, men jag bara säger liksom att Ryssland är förmodligen det mest misskötta landet i världen efter Gräkland. Att det, det, liksom, det, det finns inte något land som är som så missanpassat och säper som Ryssland. Och liksom Ryssland, alltså ryssar som folk, inte som individer utan som, yeah. som folk är liksom... Det känns ändå fel att tala om att de gör det. Alltså, de är en massa, liksom, stör fitt. Alltså, de, de hatar allt. De är totalt anti-establimang. De är alltid superaggressiva. Om det är någon de hatar mer än alla, alla andra nationaliteter, så är det sig själva. Mm. Liksom, Han ni någonsin sett ryssar som försöker samarbeta med varandra. Om inte allting går perfekt, så är det liksom direkt i avslag mm. Att det är som. Att liksom, jag säger inte att ryssarna är dåliga människor Jag har många ryska bekanta som är hur härliga som helst Men jag kan bara säga att den här nationen har problem på en så stor nivå att, att, att det faktum att se dem som världsarövrade som en stor makt på samma sätt som de var liksom i första och andra världskriget till exempel, det är inte en realitet idag Nej, det är det mm. Det är ju det. Men igen, det, de, den som vinner på att marknadsföra ryssland som en stor fiende det är ju de som säljer vapnen. Det är ju de som vill behålla exempelvis NATO mm. som försvarsorganisation. Man måste ju ha en rent praktisk fiende man kan peka på och säga för att de ja. finns så måste vi köpa de här dyra sakerna för att de finns så måste vi ha de här dyra, dyra krigsövningarna och för att de finns ja. så förtjänar jag min dyra, dyra lön för att fast jag inte gör ja. någonting, blaa. Mm. Ja, alltså. ja, men alltså man behöver bara titta på hur den nu porträtteras Nordkorea, mm. till exempel. Ja. Som ju just nu då är liksom det stora hotet. Ja, men ska man ska vara försiktig på. nu. Ja. Det så inte. Kim Jong-il hör dig. Oh, ja. men, men det är ju en komplimang i så den fall. Jo jo, men, ja, men liksom. det är det stora. Ja men, han är stora, ju, stora. ja men han är han är liksom visst att han kunnat tala när han var född och liksom, han är ju ninja och alltså, han är ju... ja alltså han är han är liksom by god han teleporterar han kommer att smack ju liksom the stupid afu rakt genom skärmen <laughs> att liksom då, just ju wait. <laughs> ja ju alltså jag ja alltså är inte ingen rimare men ja ja <laughs> Dogtalet, men, faktiskt, alltså, jo, det, men det, det är ju sant alltså det, det, det, det finns ju ett behov av att uppehålla den här fiendebilden ja. för, att, för att behålla så att säga det här status quo okej, okay, men, men jag frågar igen, hur skulle ett mm. modernt världskrig se ut? Mm. okej, okay, får jag säga? No, ja, säg för all del då okej, okay. jag tror det är Kina ja ah. Mm. Okay. Du, du tror det är Kina, vadå? Jag tror det är Kina Jag tror det är Kina ska kunna starta Ett modernt världskrig um, Var skulle den starta? Hur, hur ska den starta? Nej no, men, okej okay. Nu bestämmer sig Kina en dag För att liksom, holy shit Ska vi liksom Ska vi ta över världen eller någonting? Mm. No, men hur skulle de göra det? Skulle de, de bomba någon? Skulle de alla kineser och klappa i händerna samtidigt så då de blir det en åskknall som förintar världen? Nej, nej. Då de ja, no, de skulle de. Skulle kräva, de skulle kräva in sina skulder. De ja, har sina lån. Ja, de skulle kräva tillbaka. Yeah, well, skulder. that's not going happen. <laughs> ja, men alltså, om, om de gör det så. Ja, så du det du kring... har större tur att pressa blod ur en få pengar ur USA. Jo, ja, är... men alltså, jag tror att det kan, de kan ändå använda det skulle vara ett sätt att försöka virka liksom, en viss utpressning. Eller, eller en annan scenario som faktiskt händer precis nu medan vi talar är mm. att uh, så kallade öst -Tibet, uh, och gränsen mellan Indien och Kina så har uh, Kineserna har byggt en, en stor väg in i Östtibet. Indierna ty tycker dock att vägen har gått över till deras sida av gränsen, mm. vilket kineserna mm. inte håller med om. Så indierna mm -hmm. har ryckt in i den område som kineserna tycker är deras egna och de har liksom soldat som... Nu står och lite pekar med vapen på varandra. och att hej, vilken sida av gränsen står ni på? Hej, vilken sida av gränsen står ni på. Ja. Och det har de gjort sedan 1960 talet. Men nu är det först. Nej, inte första gången de har haft en krig mellan varandra faktiskt. Men det är sedan det där kriget, som faktiskt. <skratt> ska lära ja. till den nivån nu. Mm. Ja. Men uh, det finns en mycket enklare sätt. Mm. Och. Det kallas för total teknik-embargo. Mm -hmm. ja, Okej, okay, det som liksom, liksom världen just nu- med mm. väldigt få undantag- skulle kunna fungera i år- på sina egna resurser. Vilket jävla land som helst, nästan. Mm. Står parentärt runt vissa länder. Än. Men de flesta mm. länder. Där världen inte kan fungera- utan inte ett enda jävla land- i världen just nu mm. Inte ens ett halvår yeah. Så här, teknologin yeah. som kommer från du, du, du, du, Kina mm. Och det är inte bara tekniken Det är också kompetensen Och det liksom, frekvensen Eller <coughs> hastigheten Som de kan bygga de här komponenterna Och köpa dem uh, Om Kina bestämmer att Fuck you guys så det finns ingenting vi kan göra det. Och efter det ja. så liksom, Jo jo, vissa länder kanske har teknologin Att hålla upp, men de har absolut Ingen möjlighet att tillfredsställa Sin egen produktion, vi absolut Konsumerar liksom, Den här kinesiska teknologin Som, ja Det, det, det är här kom, omöjligt Här kommer mm. min, min kontra på den no. Inom de där sex månader Eller vilken tid man förväntar sig Att liksom, de här länderna börjar Liksom gå under på bristerna av kinesisk yeah. teknologi. Vad kommer Kinas BNP vara vid det tillfället? Ja, men vad spelar det för roll? Kina är källförsörjande. Att... Ja, men nej. För att Kinas BNP växer är nu uppe på 6% varje år. Jaha. Och det enda sättet man håller den här samhället körandes är ju det att växt, den växer så mycket att kineserna kan bli rika på det. Jo. Om, om man tar bort den möjligheten från kineserna så börjar de ju bli pissiga. Befolkningen börjar, börjar gå i revolt mot det. Jo, men det, men... det, är ju det enda som håller dem i schack nu är att säga att, jo visst, vi är kommunisterna nu. Någonting. Men hej, åtminstone blir ni rika på det här jo, jo. efterländska pengarna Men nu utgår det från att <coughs> att liksom Kina ska fortsätta med en vanlig liksom liksom efter det här beslutet för det här är ju en krigshandling ja. att, och jag menar det behöver jag väl inte säga att det är liksom, vad är det första som hände när det är krig? Man börjar ju rationera Ja, så att liksom, du, liksom det finns inget det är ju Varenda företag i ett land Så får förmodligen stoppa mm. sin vanliga Produktion och börja producera Munition eller vad det behöver yeah. Liksom löner betalas ut Liksom till godo Liksom inte, inte direkt Liksom rationalisering av förrömnen Allting och Kina har Resurser för att liksom Keep shit going indefinitely Om det behövs ja, men, så, men när det händer så börjar ju liksom Separatiströrelserna i Tibet Och i de här muslimska delarna börjar rycka på sig. Uh... Men vad ska de göra? Mm. För, för, liksom... för att rycka sig fri. Jo, men, men det är just det. Att, liksom att Kina är ett av de få länder i världen. Kanske det enda land i världen. Där i princip en diktaturregering stark i kommunism mm. fungerar. Mm. Det är ju bara där de tillåter så mycket kapitalism att liksom... Yeah. Att liksom landet och stadsricket inte blir föråldrat. Och att jag menar, alltså, det här är, är lite exempel för varför skulle Kina göra det här. Men jag bara säger att mm. de har den här möjligheten. Easily. Och om, om de bestämmer bestäms att göra det här, varför inte nästa steg? Vilket förmodligen är att, hej, ni vet de här förhandlingarna och shit. Och vi håller på med Nepal. Men nu bara marscherar vi. Nej, men nu är det Nepal. Vad är nästa steg på listan? Förmodligen Afghanistan, för då lugnar för liksom, där ändå alla som inte borde vara där. Vi totalt stänger ner, den här fönstret in i den här delen av världen för alla yeah. amerikala. De här. Vad blir sen? Förmodligen Kazakstan för då har vi koll på vad Ryssland gör. Vad gör vi sen? Och men då går vi bara en sväng ner, typ genom Thailand och Vietnam och de här och så äger vi där. Och sen så får vi bara vänta och se vad turkarna gör. Ja, men så snart de går in i Afghanistan så börjar Pakistan bli pissiga på dem. Och så, ja, snart, men... de går in i, så snart de går in i Nepal eller några andra av de här nationerna mellan Indien och Kina så blir Indien pissig på dem. Men igen, vad ska de göra? Ja, Man bekämpar dem. Ja, men with what? Det är just det att om de inte faktiskt startar nukes så är det ja. So, men... yeah. Möjligtvis om, om, det, liksom, om man har tagit bort alla andra möjligheter från dem genom att säga att hej, all teknologi som du behöver för att leva har vi tagit bort från er. Mm. Mm. <laughs> Så, ja, men... Yeah. men det är dödläge. Att liksom att, att ta, liksom, du kan inte få tillbaka teknologin genom att bomba dem som har teknologin. Nej, men du kan åtminstone säker säga att de aldrig prövar det igen genom att visa att det kan ni inte göra. Liksom, we yeah. won't let you get away with it. Ja, men, jag, men jag ska nog satsa ganska mycket pengar På Kina i den konflikten okay. uh, Plus att liksom men menar, för resten av världen ja, men Kina är det enda land I världen som ska kunna get away with it För att liksom, det enda som de behöver för att vinna Är liksom att göra några andra Omdelar sig typ att no men, typ Japan eller Ryssland som har typ no de är väl typ land med den största ytan I världen att, liksom att hey, att want to be great again mm. Vill ni bli, det är okej. Ni behöver göra är att ändå namn till Kina två så får ni behålla alla traditioner och liksom King babushka dockor och alla andra shit ni har. Och ni får liksom några chip här. Mm. Vi, vi tar Mongoliet mm. men liksom annars så kan ni gå fuck yourself. Mm. Och, och ni får Finland. Vi vet att ni vill ha det. Buh. <laughs> What a price! Det är sådant vi do we have to. <laughs> do we have to take them? Ännu för att komma in på det där att hur ser ett modernt världskrig ut? Jag tror att, så att vi den mängd teknologi som vi ser i dagens läge, det, det som liksom är, är offentligt. Så, uh -huh. så tror jag att representera en väldigt liten andel av vad som mm. egentligen liksom kan finnas. Och om inte redan liksom färdigt så åtminstone just som sagt att den här grunden finns där. Mm. Och, och vad är liksom då det bästa sättet att försnabba den här utvecklingen? Och jo, det är ju det där liksom att necessity is the mother of all invention. Mm. Så, så jag tror att liksom jag funderar liksom. att jag ser inte att är det är hemskt långt ifrån att det finns man använder sig av liksom EMP för, att, ja, ja. för att i princip se till att ah, men nu har ni inte liksom whoopsie daisy ingenting av det ni har fungerar mm. liksom. vad mm, tänker ni göra till följande om man nu funderar att hur sköet modellväsende ser ut så tror jag att det är liksom det är mer avsondat att jag tror inte att det här mencho Även om det finns potential till väldigt mycket större förluster av människoliv. Okay, så, men... tr så tror jag på ett sätt att man inte skulle gå till det. Utan att, att... det mer skulle vara det där att slå bort. Liksom, och människan blir bara så handlings ja, Men precis som, som i alla andra, andra krig sa. Liksom, oavsett hur många soldater som dör så är det ändå fucking många mer civila som dör. Uh. Yeah. Så liksom soldaterna hade ju förhållandevis bra i situationen, de får regelbundet mat, de har vapen till att beskydda sig själva liksom, De har en kohärent grupp som de kan följa med Försvann Och gör civila i en krigssituation, de är liksom fend for yourself motherfuckers mm. Men å andra sidan mm. liksom är en sån här så handlar det ju nog oftast om att skydda Det eget landets intressen fram och med. Jag mm. försöker garantera liksom nationens fortsatta levnad eller, eller stärka dess position i, I världen, det är ju därför yeah. man går i krig Inte finns det ju någon som yeah. går i krig för att Liksom, oh well, let's throw a lot in <laughs> att, mm. what do we win Utan det är ju Går ju någon i krig mm. bara för det är Nej, nej, absolut mm. Men mm. Men men det är ju liksom det där när vi talar om MP är liksom sådär att jag tror om det kommer till den graden så måste ju som alla ändå på något vis gardera sig. Att, ja. um, precis som att nu, det här Kina-exemplet jag hade så att liksom, det är löjligt för att det kommer aldrig att hända det sättet för att igen bara för att det är ekonomiskt icke-gångbart. Mm. Att de har som alltid att mm. förlora och väldigt lite att vinna. Um, ja. Och att liksom de här länderna, menar det var någon som sa det väldigt bra. Varför är alla länder i, som finns i världen idag länder? Ja. Därför, därför, att, därför att århundraden, om inte årtusenden av konflikt uh, och tradition har eroderat när väldigt klara linjer mellan länderna. Det som separerar länderna inte bara så här geografiska gränser utan det är mm. liksom, hundratusentals öden som har mätts viljor att den här landgränsen är egentligen en separation av identitet mm. Så liksom, med det ordet liksom att Varför är de här länderna som är närmast varandra Ofta eh, både de bästa bekanta och de värsta fienderna Gjorde för att de har spenderat århundraden genom att bekämpa varandra mm. De har lärt sig exakt hur de ska skada varandra Och skydda sig mot varandra mm. på bästa vis Uh, jag menar, yeah. liksom, vad gör vi om typ Bolivia anfaller oss? Uh, Först säger vi, what the fuck, so how did you even mm. get here? Uh, yeah. Sen so, yeah, är vi rädda för att de kastar spjut på oss. <laughs> <laughs> jag är mer rädd för att de kommer med det där panflöjt i det CD som de har och ser, kastar dem på oss. <laughs> liksom, <ja. laughs> oh no, not the curse of the hamster goddess, no! Ja. Ja, spela ja, lite Mio min Mio. <laughs> alltså det, alltså det är därför de är här. De nu, ska de sam, sam, nu ska jag minsan samla ihop hooplesam liksom, uh, soldiers of Odin Och spela shiten över dem. Då det ska nog vara tid om... <laughs> då. Ska nog vara tid de kom till någon nytt. Då. Men jag menar andra sidan vad gör juna <laughs> svenskar kom. Men... Jag antar att vi liksom sätter allsång på skansen så de blir distraherade och sen kittlar vi dem över kön igen. Ja, nej, nej. vi, vi gör vi när ryssen anfaller? Vi skider iväg! Om, svenska, om svenskarna kommer så svär vi bara trohet i kronan så är allt okej okay igen. Mm. Ja. <laughs> ja. Ja, men liksom det. Som stark det är liksom ledare. Som på ett vinnande koncept. Ja, kung Carl Gustav. som stark ledare. Ja för Sverige mm. i tiden. Allmäktig ja. att, han, all att hans majonäshornungen. Ja. Ja, det är vi, vi, är nog, vi är nog riktiga royalister här för vi tror på knugen. Ja, länge lever knugen. Mm. Men liksom men, men seriously alltså en en, en riktig, alltså en hur skulle en liksom helt normal människa äntligen reagera skulle det vara ja, oh, det är en fucking bra idé. Ska vi inte bara bygga oss? Liksom, vad skulle en normal människa göra? No, jag, jag hörde en gång en mm. en, be, uh, en bekant berätta om en annan uh, bekant. Så det är en tro inför. Det låter en trovärdig source. Well, a friend mm. told, jag menar, jag försöker vara jag försöker vara subtil. Okej, okay. mm. okej, okay, mm. no, men Martin sa en gång att, mm. uh, att uh, liksom, no, men han är liksom, precis som vi andra nördar, liksom en en en, aning, en försoffad, modern, ung man. Mm. Som tycker om att se filmer och läsa böcker och liksom och så där shit. Men han ja. sa en gång att han önskar ibland att han levde i en lite vildare värld. Ja. Och ja, min första ja. reaktion var inte liksom att, åh var häftigt. Utan min första reaktion var, motherfucker, you will be the first faggot to ja. att liksom, för, för jag vet att jag är liksom, jag är där själv. Att jag liksom... Mm. Att, jag menar, jo, alltså, det är jättelott att hända sig tuff Jag har liksom varit i några slagsmål i mitt liv Och till och med gett någon på käften någon gång. Men liksom, vad gör jag när det kommer trupper där och siktar på mig liksom, sådär, så att, ja, jag menar, som att Titta nu så gör jag Wesley Snipes upp på taket Och, liksom, <laughs> och I'll be back <laughs> Men nej, nej, liksom, Först pissar jag mig Och sen gråta jag Och sen säger jag förlåt vem ni ska tro på? Oh, I love, but I don't care. Och så pissar jag ner mig igen och liksom, sen så Frågar jag om någon vill bli mm. avsugen dessutom För att det är så en vanlig person reagerar mm. vet, men liksom, it, it, Inte en Tvån europäer Vadå Far till typ Draxvik På pojkläger i mm. nio månader liksom, Ligger och fjärtar i kapp och äter chips Liksom, mm. fuck. Jo jo du kan kanske peka mm. ett vapen och du vet kanske Att du ska kräla på vissa ställen Och liksom stå bakom ett träd i Vissa andra ställen och du, förhoppningsvis mm. du, Vad du ska göra om det kommer en mina rullande Maybe Men, ja. men det, Jag tror det riktigt hjälper att man får mm. på Räpövning liksom vartannat år liksom inte, inte, inte vi är Inte vardagsmänniskan är liksom inte, mm. inte alla dina hundratals Timmar i Minecraft någon Någonting att sätta på när det liksom när det ja. kommer no, no, in, in, inte inte vem centrala trupper ja. och bara bara mig när det. Ja, men det är ju där här ska vi säga det här som talar mest om att man just vill leva i en vildare värld eller liknande mm. så sen så har då platinum trophy i Call of Duty multiplayer. Mm. Mm. Men, mm. men just som sagt att det är, inte översätts det direkt. Du kanske kan se att oh, titta den där har en Kalashnikov. Mm. Men sen liksom, inte går det längre än det. För inte mm. känner du automatiskt till det. Inte kan du göra det som den där spelkaraktären kan göra. Liksom, Men, jag kan ju säga liksom, bara med min egna erfarenhet. Liksom, de många år som jag har provat på yrket. Lol, mm. så det, liksom, Bara nu så vet jag hur mycket jag fortfarande har att lära mig. Liksom, mm. Efter alla de här åren. Och hur mycket mer tid jag ska använda för att bli riktigt duktig på alla aspekter av mitt arbete. Och hur, alltså, och det, det är ett arbete utan ände. Man blir aldrig god nog på allt. Så snart man blir duktig nog på en punkt, så har man glömt någonting från en annan punkt så ska man börja från början igen. Alltså, mm. eh, och att tro att en liksom, en normala människor skulle förstå en situation från, som du sa med säger: sex månader i värnplikten eller allt de sett på tv eller internet, det är ja. fullständig utopi. Alltså, liksom, mm. jag, vet, jag, jag vet vad jag borde göra i den där situationen, men det är ju bara för att jag har liksom tränat det många, många, många gånger, men ändå ja. kan allt gå fel. Men det var någon som någonsin liknade, för att det finns ju de här som sitter här och liksom spelar typ online-shoot dagen långt och ja. sådär, jag vet nog vad jag skulle göra, jag sitter och på sådana här, så här videor då, typ från Afghanistan och där, för de har ju som sådana head-mounted cameras då ja yeah. är det någon som har blivit skjuten så all, liksom, so, ligger han där och skriker på hjälp och de fortfarande skjuta yeah. efter honom och så är ju chatten fulla med folk som säger what the fuck, like, so, why didn't he just strafe around him Or, Or, why didn't he just rocket jump and get a health bar som mm. att um, men det var någon som blicknade här med, eller det var väl säkert någon militär utbildare som har sagt att på, på engelska att om du tror att du skulle kunna uh, liksom, typ göra en online-spelgrej av att vara en riktig combat-situation där folk faktiskt springer ja. ut och skjuter på varandra med riktiga gevär. Så här. Ja. Så att, och, och vi säger att det är som en typ free-for-all liksom att du, du, är liksom, du bara ska killa everyone, det är you against everyone. Mm. Så yeah. säger alltså, dig att ställa, du är i ett, ett litet rum Som är just så stort att du kan röra dig Mellan två personer uh, Utan att uh, Utan att liksom fastna yeah. att, att varenda person har en vattenballong Och att, Och alla de här i det här rummet Så försöker döda varandra Men de har högsta prioritet på att döda dig Och mm. du har en En vattenballong Och om du ens blir träffad av en droppe vatten så är du död. Mm. Det är ungefär den skillkappen som krävs. Now, are you willing, willing to play? By the way, när mm -hmm. här säger meningen, you start mm. in the middle of the room. Ja. Mm. Så so, yeah. mm. liksom, ja, men det är det väldigt målande. Om liksom, jag, och jag har talat med folk som har varit i liksom, det som idag kallas för krig i Afghanistan berättat, och efter många års träning, så när det där första skottet sa knall, så liksom så ja. hände packaren de hade trott att det skulle hända, i mm. deras huvud, i deras kropp ja. liksom, mm. och, de var, och det var inte folk som inte var klara på det här liksom. mm. de hade tränat många år och de visste vad mannen till höger och vänster var, men ändå, första som hände de kastade sig ner de liksom fullständigt Uh, liksom blank i huvudet Att vad fan har hänt mm. ah, Okej okay, det är någon som skjuter på oss Okej okay, vad vitto är dem då uh, Kunnelseende <skratt> uh, Och så plötsligt blir man pissnödig För att kroppen säger att det är fight or flight Fight or flight uh, yeah. All fin försvinner Så liksom. so, you know good luck sir Good luck ja. mm. Mm. Men det, det är ju det där på att oberoende Hur mycket du tränar Så inte kan det hundraprocentigt förbereda dig för Nej den specifika, mm. riktiga situationen. Ja. Så, så, det, är ju, det, är ju, det är ju absolut sant. Ja. Så blir det ju bara det här att liksom, men hur, hur illa blir det för vardagsmänniskan? Jag tror det blir väldigt illa. <skratt> <skratt> all, all det här. Tyvärr, liksom, vi, är ju, vi, är ju, vi har ju blivit som blasé till våld eller det som vi tror är våld mm. genom vår underhållning. Liksom mm. lol, alltså folk mm. som blir skjuten i huvudet eller i någon splatterfilm mm. eller krigsfilm, whatever, ja. vi skrattar Nej. åt. Och liksom, ja. Men men i samtidigt så, liksom, så fattar de ju ingenting liksom, om, om de ska komma i riktning. Det är ju en av sakerna som gör med AI när det kommer liksom mm. faktiskt så här krigsoffer. Liksom så här flyktingar ja, är. som har faktiskt sett krigets faser. Mm. Ja. Och så står det liksom någon där fitta då som har liksom sett någon typ Jason-film. Liksom, Men de fattar inte att liksom, de här människorna som sett typ allt från folk som har fått liksom, fingrarna in i pennväsarna och torterade och liksom våldtagits. Så kanske de själva ja. måste ha utstått saker som medan resten av livet. Att, mm. att för, för dem är våld en verklig sak. Mm. För, här mm. är vi som så privilegierade. Vi, vi har som alldeles tänkt tanken att det kan hända oss. Så därför är vi ju, så kan vi alltid ta allting med så god ton. Och det är ju ganska roligt. Oj vad, vad, mm. vad humoristiskt det såg ut när den här killen blev mördad i sa. Mm. Mm. Och att jag, yeah. jag, jag vet nog för jag är där själv för att liksom jag menar nog tyckte jag att det var häftigt när liksom The Mountain och the Vipers slogs i Game of Thrones no? ja, ja. Men, inte, men ska jag väl vara där själv eller ska jag där liksom ska jag själv ha lust att gå på som så här under underground liksom dogfights där hundra slitar varandra i stycken eller sådär så no. det är ju mm. som inte, inte för att jag inte skulle kunna hantera då. det inte finns en del av mig som tycker att de no, är det rent vetenskapliga emotionella världar man ska vi säga hur man reagerar yeah. Men det är ju som men det är ju den här liksom kärlaxaffären vi har med våld i väst, vi som mm. är som absolut inte utsatta för något våld egentligen. Yeah. Så på något vis så talar det igen för att vi är, vi, har blivit, vi är som en så äcklig del av mänskligheten och jag tror för alla med vi kommer bli straffad för den här apatin som vi visar mot resten av världen. Mm. Um, därför att mm. liksom den här vardagsmänniskan är så trubbad, att liksom vi förstår inte vad lidande är, därför att vi har inte mm. måste fly för våra liv och vi har inte måste... Det är varje dag i våra liv där vi har liksom varit sådär, Varför får jag inte mat Och liksom bara mamma Bara mm. liksom, mitt hus Och alla mina grannar och, you know, Måste fly yeah. flera månader över, Väga med främlingar Över havet och nästan drunknar sitt. att Det är liksom yeah. Den här förmågan att de, de säger ju att förmågan att empatisera yeah. Är ju det som gör Människan till människa mm. Men den mm. moderna människan är ju egentligen mer primitiv än liksom de tidigare neandertalarna var men det är ju för att vi har så mycket så vi blir så rädda att förlora det alltså det är ju där det kommer det är ju de som är fattiga som ger mest men de som är rika, de ger ju inte någonting. Nej, för de tar ju bara mer. Precis. Och det, men... det, det, är, ju, det är ju samma liksom, och det är som händer här. Liksom, vi som har mest, vi är ju vi mest rädda för att liksom vitto, kommer det fler hit av dem? Mm. Vad, vad ska jo. de göra här? Vad... Men, men det är ju ändå så lätt att säga. För jag, jag har ju många program att har harpa på om att liksom... Världen är liksom storföretagare och de här riktigt rika som bara suger ut Finland och gör bara fattigare och fattigare och så vidare. Ja. De har rådit till allt och bara det här programmet här sagt att men det är ju ett världskrig så är det ju ett krig mot välfärden och liksom mot mänskliga rättigheter därför att ekonomin styr och så vidare. Mm. Men um, vi, alltså vi trä som sitter här nu och alla som ja. är så, vi som typ medelinkomsttagare, till och med låginkomsttagare vi är ju A roten till det onda, därför att vi är ju indoktrinerade den här konsumtionskulturen, som bara gör att liksom, mm. det enda som räknas är hur din, din maximala köpkraft, och då, om vi inte får köpa ja. en massa Playstation och pizza och, och liksom shit, så då så är inte livet värt att lära, att, hur ska vi kunna lära utan vår storbildstäver, hur ska vi kunna lära ut vårt internet, hur ska vi lära utan Instagram, och hur ska vi lära utan Precis. den här podden, tryggavarningat gmail.com, och det som... och jag vet det, jag vill ändå ha det, mm. men jag är den första jag känner, ja men det är sjukt Alltså vi är sjuka och, att, och jag tror liksom att om någon gav mig malet att hej att vill du, vill du liksom, kommer du aldrig att få ha det så här bra igen, kommer du att måste typ halva det du äger och liksom aldrig få typ äga mer än det någon någonsin i ditt liv igen men samtidigt så får alla andra i världen att leva på din nivå fast jag skulle kunna säga ja utan att blinka men förmodligen så skulle jag ändå börja som att nej men måste alla göra det eller bara jag yeah. för att mm. men, men alltså mig är en produkt av det västerländska samhället att jag är en, en mm. girig lynnig fitta att liksom jag vill bara ha jag vill bara ha... Mm. Jag och min minimala penis vill bara sitta här och vara äckliga. Det är som, för det är så, som det är så som samhället har uppfostrat med. Är det så inte mm. på tiden att det kommer ett litet världskrig och rensar upp skiten då? Ja, det, så, no, det är ju det är uh -huh. faktiskt... Alltså, för de har ju de hade ju liksom... Inte är hur mycket de har forskat i det, men det är ju konstigt det yeah. här att att den här tiden efter andra världskriget så var ju mänskligheten i någon sorts guldålder. Och det var de efter första världskriget också. Det, så det var de roaring, inte. Roaring det var de, 20s. Det var de inte. Roaring 20 Nej. Tillväxtmässigt, ja, kanske. Men, mm. men, liksom, men det var ju liksom industrialismen och liksom allt det här. Plus att det var ju, det fanns ju nog ändå i baktanke för de visste ju alla redan då att inte är det här färdigt inte. Nej, nej, men det, det som också hände var ju att gamla monarkier blev nedsatta och liksom republiken kunde komma och ersätta dem liksom. Jo mm. Så det var ju inte, det var inte bara roligt, nej, nej men det fanns ju liksom, eh, liksom det här att, uh, uh, oho liksom, nu, nu är det här lite slut liksom eh, så kan man annars alltså, ut no, alltså, Jo, jo, det var ju bättre än när det var krig och världen kunde ju andas lite och samla sig men, mm -hmm. men, liksom, men det som hände efter 1945 så var ju det att liksom världen kunde liksom kollektivt även börja visa empati för andra länder för andra folk mm. och att det var ju för att det är liksom som så här lokalt exempel att när det var 9-11 mm -hmm. så, så New York är ju känt som ett av de typ ohövligaste ställerna som finns att det är ju fuck yeah. för den minsta sak men alltså, liksom, efter 9-11 så hände någonting så att i kanske två-tre månader framåt så var det faktiskt lite så där att liksom att folk kunde som hej, jag är okej eller jag will have a och sådär men sen förstås fick de ju nog tillbaka i gamla mönster ganska fort men, yeah. men det har ju nog teoriserats att mänskligheten måste ibland bli påmind um, om sin uh, mm, till eller, hur, hur, lyckligt, mm. hur lyckligt ställt de har det? Nöjligen det. Men, men det är ju så där att till exempel i väst så, så skulle vi kunna vara allt utan odödliga. Därför att vi är i princip Alverna i den här fantasy Vi lever i vår skog Och vi sitter där med våra böcker och våra öron Och liksom Och vi ser som världen sakta förinta sig själv på något vis um, och, och vad är Mellanöstern? det Hobbit med de håriga fötterna? Eller? <laughs> <No>. <laughs> men Urukais Ja. <laughs> yeah. yeah. Wicked men of the west <laughs> eller I don't know Ja, uh, fucktolken. Well, nu var det säkert visst. Kan yeah. vi göra ett avsnitt som heter fucktolken? Jag känner att ja, uh, ska lite gräva idag. Ja, no, vi kan koppla ihop det med nekrofili. Okej, okay. bra. bra. Mm. Mm. Good. Yes. Uh, no, Gandalf blev... Gandalf the White efter att han dog. Think about it. Ja. Mm. <laughs> yeah. Why why man why? Ja, ja men what the yeah. fuck was yeah. I saying? Ja, oh, efter 9/11 så var det lite kiva med varandra. nu. Yeah. Men yeah. men det är just det där att liksom, för de säger det som liksom, att eftersom eh uh, som liksom, efter alla sådana liksom, faserna efter första och andra världskriget var som så stora. Att till och med de som blev direkta utsatta blev så medvetna om det att alla tidningar skrev ju om det att um, det fanns så mycket som hände liksom förintelsen och mm. liksom de här uh, de här liksom folkmorden som liksom skedde uh, på många andra platser och liksom uh, no man, fascismens utbredning och mm. liksom allt som så här. Att, det, var, det, det var liksom det var ju som att alltså vakn världen vaknade ur en kollektiv mardröm, Så då mm. var det som väldigt lätt att se mänskligheten. Och att efter det så var alla som, som fokuserade på uppbyggnad och att det fanns inga tankar på att man skulle som gå och sparka ner något staket bara för att det var roligt eller att, eller att uh, man skulle som gå på baren och börja slå folk på käften. Utan det var ju som att nu har vi just kommit över här, att nu kan vi äntligen som andas och bli nu får vi som fortsätta läva och att det var just det här att jag försökte hitta det svenska ordet tidigare men det här att människorna måste som bli påminna om sin mm, tillräcklighet att, liksom att, att ens livskraft, ens existens är begränsad att det skulle Lika lätt att kunna vara att var vi inte var här Efter Och då blir man på något vis lite ödmjuk Och de, men just den här ödmjukheten Finns inte i Vardagsmänniskan Därför att vardagsmänniskan har ingenting Att vara ödmjuk för Därför att all, alla som så här Utmaningar var ställs från är väldigt värdsliga. Så det är ju klara, hur skulle vardagsmänniskan på med ett världskrig? Men mm. inte alls. Vi skulle, som, mm. vi skulle roll over and die. Liksom, vi skulle inte ens vilja vara med. Vi skulle inte ens vilja försöka. Vi skulle bara liksom, mm. nå, okej. Okay. Och så skulle vi ligga där i en liksom, luktande boll tills vi förtvinar och dog. tror jag. Yeah. Försöka skulle... quick Försöka quick load. Ja. Senaste Men jag tror på riktigt att det är det som ska. Hända. Jag tror att vi ska klara oss av vår kaffe latte, och vår internet och vår mysiga fotoklad. Du mm. ska bara ligga där och dö och hoppas att? Ja. Jag får ingen avokado toast kard och toast Nej. Mm. Ja. Ja, men liksom, är det så. Förjänade som mänskligheten att överleva? Eller åtminstone den mänskligheten att överleva? Alltså om det kommer ett krig. Liksom, är det inte bara, vad heter du? Är det inte så bara att liksom. Rensa jorden Och, och, och uh, starta på nytt Liksom med de starkaste De, de som har klarat uh, det sista kriget Och bygga upp ett ny värld Med lite mindre människor Så att liksom, det inte ska vara så fucking Överbefolkat här på planeten Men vem ska vinna ett världskrig då? För det nu är nödvändigtvis de som är bättre lämpa Det kan ju vara de smarta Ja, ja, det, det mm. är det men, liksom, men, men vi säger nu bara att liksom vem det nu är där som överlever så de får ju rätten eller de får ju möjligheten ska vi säga till att bygga en ny värld så liksom man skulle hoppas att de kan komma med det ja, men man de ju säger mm. att om det skulle bli ett liksom, kärnvapenkrig och hela världen skulle gå liksom den vägen mm. ja. så så de det de ju förmodligen typ Nepal och typ Utan. Grönland ja Uh, inte det, typ, kanske Australien då, mm. även om det är ganska stort nej, inte ännu stort, men ett, ett decent sized target mm. som skulle kanske yeah. som klarar sig då ja, mm. alltså det är väl de där små mikronesiska öarna Tuvalu och Fiji och liksom som ingen minns att ens existerar, det är väl de som klarar mm. sig, välkommen till Kiribati ja, liksom. Grenada, right away sir, <laughs> Here I am, camp mm. granada. Yeah. <laughs> det där med kan jag inga sens By the way, jag bara vill ha För att de är liksom lite Ur de här största landmassorna Eller liksom, de, liksom yeah. Deras höjd av vattnet Möjliggör att de ska kanske kunna Klara sig undan liksom Det värsta av den här falaten Men mm -hmm. Men inte vet jag ju liksom Om ni typ sen du då Tibet är fullast av liksom de bästa krigarna. Mm. Yeah. Ja, det är ju nog mest kanske att de, de är så fan bra läge. Och jag menar om varenda mm. land, land i världen nu då på en gång hamnar i liksom blod SE och skulle som gå loss på varandra de är yxor, I guess. Because, mm. you know, it's the only way. No, men, då vinner väl... God damn väl Rick, det. And ja. Rick and Morty. Ja. We need to go swiftly here. Swifty Morty. Ja. Ja, så så. Ja. Ja, så du, menar alltså, du menar alltså det scenario som de försökte spela upp i Kingsman-filmen? Mm, ja. Alltså en äsla. Men alltså så att säga i princip det fränesi. Och att jag på det sättet de rensar, rensar befolkningen ut sig. The Purge. Ja, ja. sure. Men, men det är just det där liksom de vinner ju väl säkert, alltså om vi utgår nu från att landsmännen inte som börjar slakta varandra då. men då vinner vi väl det land som, I don't know, är störst för, för liksom det är ju som så skud att liksom inte slåss ju varenda land likadant att, igen Nej. att liksom, det är 2017 varför ska vi som springa in liksom över gränsen med där och liksom, aha, nu är vi här mm. att, det är som... <laughs> Vilken mental bild <laughs> <laughs> Nu är vi här ja. Ja, men You know it Att liksom inte ganska svenskan Få känna på Finns vred Hur <laughs> yes. var det nu Hur som... var det nu med bonden Som skulle titta ner i golven När Adelsman kom mm. Bonden behövs <laughs> <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men, men Men jag tror vi, vi diskuterar lite det men vad skulle kunna proposera fram ett världskrig? Ja, att, där tycker att, jag att, ju, att Thomas var ju redan inne på det. Jo, jag vet att vi redan var inne på ja, det med, det med det. den här vattenbristen och och teknisen, här resursbristen och jag spelar ja. ju lite på dem, som det med ju som den här Kina och tekniken. Ja. Ja. men det finns det ja. någonting annat? För, för jag börjar tänka på liksom de fest flesta... alltså oh, även om mängden mat, alltså även om alla skulle kunna få mat och vatten och så vidare. Mm. Så Exempelvis yeah. sociala experiment i Kina med det här att liksom, eller okej, okay, kulturella attityder i Kina att om man får ett barn så ska det vara en pojke, man ska ta en flicka. Så det finns en det finns en, en, en förvrängning i mängden män mm. äh, jämt till kvinnor. Så yeah. det betyder att det finns miljoner och åter miljoner med kinesiska män som aldrig kan hitta en kvinna åt sig. Det är mm. Inte en kinesisk kvinna. Uh, vilket ju leder till att mm. de här männen. Uh, de, alltså, de får ju ge utlopp för sin brist på kärlek eller sexualitet eller whatever på något annat sätt. Och kanske mm. liksom tyder om sig till lite mer våldsamma saker. whatever, men... Jag tror att någon har monopol på, på, på tentakelporren. Ja. ja, men jag tror att ju större den här förvrängningen blir, och ju fler människor det finns liksom, mm. som ska dela den här planeten, desto större är risken för konflikt. Det är ju ledens det handlar om att om att ja. alltså, ta inte våra kvinnor. Alltså, det, det är så primitiva saker vi talar om. Men det är ju de vi vill ha. Om vi inte har mat, om vi inte har liksom, vår egna plats, om vi inte har säkerhet, om vi tar trygghet och yeah. kvinnor och allt det där om någonting av de här blir hotad eller vi känner att bli hotad av någon yeah. så tar vi till vapen äh, om, i, om ingenting annat hjälper och när yeah. det finns en planet som är fylld med <laughs> alltså när är den fylld, 15 miljarder, 20 miljarder 50 miljarder, I don't know för ett mm. annat tillfälle så säger det stopp Så liksom, om inte resurserna säger att fuck no så kommer liksom folk att börja slåss om rätten till kvinnor, till mat, till vatten, till, till den sista bröd, sista träd, sista rena, liksom källan, vatten i ökning. Jag vet inte. Men vid något tillfälle, liksom, en av de här mest grundläggande sakerna i Maslows behovshierarki, så kommer mm. han att säga att liksom, det, där, det där är värt att döda för. Mm. Men så ja. måste det vara. Men om men man gör liksom Argumentera nu de senaste hundra åren så har, ju, mm. så har ju befolkningsmängden ökat explosionsartat. Mm. Att vi jag tror det var, var det i Kina jag tror det var bara i Kina så sa de väl att i början på 1900-talet mm. så bodde mer kineser i Kina än de någonsin hade existerat kineser i hela Kinas historia liksom mm. dra bakåt eller någonting mm, mm. Uh, eller någonting sånt och jag menar, hon säger mm. på det idag uh, men det är ju liksom det finns ju många tankar till exempel så är det ju den här <coughs> metoden som har föreslagits uh, kanske lite modifierad nu genom min mun men att du har grundkonceptet med att en man och en kvinna, right? Ja yeah. Alltså om vi nu inte, om vi lämnar bort sexuell preferens så där, Men att en, en, en man och en kvinna då Behöver varandra för att göra ett barn mm. Så vad är liksom den ideella proportionen? Då? No, men en man och en kvinna Så skaffar två barn mm. Och sen så får de inte I beaktande det kön då. De, får, de mm. barn de får då, så där. Ja. Och um, Om alla skulle göra det Så betyder det då att befolkningsmängden i världen skulle stabiliseras efter 50 år Ungefär Uh, för att i bästa fall ska vi hamna som lite i underkant Vad är det som hindrar att det här sker? Uh, no, det första framförallt, ekonomisk tillväxt blir inte ett faktor yeah. i så fall um, Och we can't have that, så so vi måste skaffa mera barn Det andra är liksom att no, men det tar inte bort kulturella grejer Som att i många delar av världen så favoriserar man pojkar Mm. Att, vilket betyder att flickorna antingen mördas eller liksom bort eller inte registreras och folk vänder upp och ner på allting för att ja. få en pojke och då hade ju då som en konsert för ett slag i så fall i det här systemet skulle ju alla måste och efter då de andra barnen ska man steriliseras och det spelar ingen roll vem man har med barn det spelar ingen roll Hur då, Cobback Hill? Man måste som vita åtgärder Och yeah. ja. Sen så var det väl en sån här Följd att de, uh, Det fungerar ju inte För att det skulle bara lära till ännu mer först Så vad ska man göra som en naturlig följd då mm -hmm. Nå, Man steriliserar Befolkningen direkt att Liksom redan Från födelsen så Fixar man någon, någon say, Hårt estrogen som hindrar say, Kvinnan från att bli Gravid eller liksom någonting i mannen som sätter stopp på springpojkarna där inne um, mm -hmm. och att sen då vill man ha barn så då måste man gå och registrera sig och sin par och så börjar man ha barn och visade sig då man har barn med någon annan så då hugger de av den inte mm. vet jag um, men men då så kommer ju allting att mänskliga rättigheter att få alltså ett barn eller vad händer om man mm. tycker om barn, eller vad händer om barnen dör vad händer om man blir på mm. Vad händer om man har med om en visade visade det sig vara en... Mm. Det är det så bra att säga skit så en sån här kuk nu då? Könskämlikheten en kuk och sen så vill man inte ha det med den. Och så måste man få någon yeah. annan och räknas det barnet som den andra barnen. Är, är ett teoretiskt exempel. Leave it be. Men oavsett mm. så är det bara en av grejen att som liksom, en en som här begränsning av population Så kommer aldrig att fungera För människan mm. Det skulle måste vara, vara någon sån där typ Total världsdiktatur Och så skulle den allsmäktige Chasean Jag är lärdig, by the way någon undrar. Så, Som säger att Nu får ni bara ha så många barn Lugga vi er riktigt hårt mm. uh, Och Kanske mm. då funkar det Men annars kommer det nog aldrig att funka så nästan så blir ju att för att det finns någon kontroll så so i något tillfälle so, så blir för många så so, blir det krig. Så reser vi bort lite folk och så blir det tio år med war again ever och så gör vi dem igen. Men då blir ju liksom kanske den här följdfrågan no, om det blev ett världskrig nu då för att yeah. det finns för, för lite kvinnor eller för att alla liksom uh, no, djungelnägrande då igen parafrasering känns det som mm -hmm. uh, kommer liksom ducker jerbs um, vem är det som det gynnar nu då ett världskrig? Vem ska ett världskrig gynna idag? För det känns ju som ingen Ja, ja, och alltså... krigsherrar krigsherra som säljer vapen så känns ju heller liksom yeah. lite omotiverat. Ja, alltså, jag tror att i det här tillfället så... Får så... jag bara, ett... bara ja. fråga som en liten aside, varför kallar den yeah. politiker invandrare för djungelnäger? Jag kommer liksom inte över det än. <laughs> Junglegrar. På, ja. alltså på, de... på, på grund av yttrandefrihet Ja, just det, okay. ja. Jo, men jag, liksom, det, det bara känns på varenda gången när du talar om Invandrare, framförallt afrikanska invandrare yeah. så vill jag liksom alltid parafrasera uh, den här liksom djungelnläger-aspekten. Därför att jag tycker det är fortfarande som så. What? Att... Where did that yeah. come from? Alltså, du, menar, du, menar, du menar att det står ju helt klart för att negrar kommer från djungeln, är det alltså det du menar? Nej men liksom att liksom, jag, tycker, jag, alltså. jag, jag, menar, jag tycker det är bara illa nog att 2017 så är det någon som fortfarande alltså. refererar till någon annan med som neger Men dessutom mm. som så här, djungelnäger, jag menar, liksom, jag menar jag skulle förstå, jag skulle mig förstå om det var som ett, ett, ett, ett skämt på något vis men det här var ju yeah. en finländsk politiker vars namn ska nämnas onämnt som liksom mm -hmm. tyckte då att no, det var ju två fallet var ju då liksom, var de här djungelnägrarna som bara kom och skulle ha socialt. och i andra fallet då var väl att Tarja, då var det president Tarja Hallon ändå skulle bli gruppvåldtagen av då, i. då yeah. för att hon hade väl I don't know gett tummen upp då, nå invandring eller någonting. Ja, ja nej men ja. förlåt, mm. men jag, liksom, jag blir bara liksom, jag kan som inte släppa det på något vis att jag, jag tycker jag måste säga det om och om igen bara för att som hamra in hur dumt det är. Ja, ja men alltså det, det är ju alltså, man kan ju inte kvantifiera den mängden liksom, dumhet eller idioti som liksom måste, måste finnas i Jo, jag alltså, kan, ligga bakom, en, ligga bakom ett sådant uttalande. en pelikan av dumhet. <laughs> ja. No, Okej, okay. ja, alltså det, det är minst en pelikan, en albatros. Ja, no, vi kan känna det. är mycket större. Är så? Ja, men men, men, men albatrosen är helt crazy i vingret. Men nu, nu talar vi shit med uh -huh. Thomas igen yeah. med vår yeah. rasism. Liksom, ja. Ja. Vad tänkte du säga Thomas? Förlåt, alla djungelnägrarna Kom och stöd De, de, de, de, tog, de, de tog dina argument Precis som de tar allt annat i filmen Ja, precis v alla djungelnägrarna de, de tog dem och våldtog dem Jo Och det är det enda de gör Ja Men att Vad som skulle kunna vara Gott som kommer från ett världskrig. Jag tänker ju mer på att. När man, eh, kanske det är mer. Det är inte kanske oss, mäns mänskligheten som vinner på det. Jag tänker mer på att liksom kanske om, om självklart om det blir totalt atombomskrig och liksom. Så du, försvann du igen. Ja, du försvann igen. Att om det, kriget blir radioaktivt så är det ju nog ingen som är vinnare i det Men jag tänker bara att generellt sett så är det kanske planeten som är vinnaren liksom. det att om vi minskar mängden människor på planeten så är det gott för planeten och det är sist, sista ändå så är det liksom gott för mänskligheten att, liksom. ja, no, det var ju, att det största delen av den här planeten är ju liksom nu human habitat på ett eller annat med mindre vi har gjort om det till liksom jättestor kvägfarm eller liksom jättestor no, ranch det... Det, det, det är inte hundra procent sant för att um, Det, här ju, det här ju har ju sagt av liksom, forskare att men, Hur mycket vi än skulle vilja påstå mm. Att så, mänskligheten Äger den här planeten Så planeten klarar sig nog jättebra Utan oss ja. att in, ja. behöver, de, behöver de mänskligheten till någonting Om inte annat så är vi en farsjot att, mm. att det blir skittigare Och, skittigare och sådär. Men då säger Jag säger liksom att om det nu skulle vara så att mänskligheten av någon anledning skulle försvinna, vilket är väldigt mm. sannolikt med tanke på allting som kanske är. Allt från mm. naturliga katastrofer mm. till en meteorit, well, what have you. Så, att, ja. så säger de att no, men, tidsnog fast vi skulle som ha varit kärnvapen i krig då, och liksom håll på. Någon, alltså världen skulle nog räpa sig jo, efter, jo. efter några tusen, efter några miljoner år att jag menar, vi har varit här ja. så kort tid. Um, att det är inte inte har sett problem Och att mm. de säger det mest sannolika som händer skulle vara en ny istid mm. Och vi hjälper ju sannoliken inte till Med hur det är oss just nu Jag menar vi har redan mm. liksom Ett väder som är som så förskjutet Att vi skulle bara skippa en månad Bara för att komma tillbaka i balans igen Men vi har ju mm. juni väder i juli Och vi har ju Julväder i januari Och så vidare Men Mm. Men, men, här är det positiva De säger, men okej okay, Men, så, men är som då Att vi ska som Vara på det här blocket då Tills vi får liksom så, så slut Och fitta att vi måste liksom Hacke igen varandra um, <laughs> Poetiskt Jo, mm. men, jag, jag, men jag spann vidare på din grej mm. så jag gjorde Jag driver mm. det intellektuella samtalet framåt Aha. Mm. -mm. Mm. Mm -hmm. Ja, och så säger jag fitta Dessutom Helt mm. och riktigt, det står i mitt kontrakt ja. Så vad har så, vi kommit fram till idag då? Det har... Nej, jag är så provokativ Komma mm. din, din fitta mm. Okej, okay, men De säger att, om det slutar då, mänskligheten då, Vi ska vara här nu då tills yeah. vi hackar eban Eller utro yeah. mm. alltså, no, Det finns två grejer Som kan hända den ena är ju då att liksom när men våra hjärnor kan ju tekniskt sett Förs det finns ju En teoretisk möjlighet att vi skulle väl säga en istid Eller att som Nuclear winter eller liksom Whatever the fuck mm -hmm. Att om vi tar oss ner i jorden och blir liksom så här Cave dwellers eller, um, Och de säger ju att fast Hela planeten skulle frysa i is Solen yeah. skulle Slockna eller whatever Så tekniskt sett långt ner under isen Riktigt där så skulle det kunna finnas så här plankton Länserliga ljus som skulle överleva Och ja. efter många miljoner år Och kanske någonting nytt har hänt Så skulle det kunna hända klimat Ändras igen och då skulle de komma upp Och då skulle det kunna bildas en ny Kanske inte nödvändigtvis mänskliga mänsklighet Vi ska kalla människor men Någonting liknande mm. Och sen så pröpa mm. de samma mm. misstag Och sen sitter de och En tack då och gör den här podden mm. <laughs> ja att det ska vara lysande mm. Men det känns ju som Så liksom att Kan mänskligheten är väl är va Ett världskrig eller liksom mm. kanske säger själv Den kan Men Blir det så flash att vi far ut till kärnorna Sådär, maybe Kanske inte, förmodligen inte mm. Förmodligen så sådär väl, så alltså, blir vi plankton Eller så Får vi bli mullvardsmänniskor Inne i jorden Mm. Uh, mm. Men den frågan jag vill ha fråga, och det är ju kanske det jag är mest intresserad av i hela den här diskussionen förutom Albrecht på att Att vad gott skulle kunna komma från ett kärnvapenkrig, eller ett världskrig, men nämligen ett kärnvapenkrig. Um... Och man får inte säga För att vi bombar bort alla kukor Så det blir mer fitta <laughs> Har vi faktiskt nu gjort fitta fit till liksom den här Valutan som <laughs> alltså, det Ja, ja. Meningen Det har, vi. Alltså. Det har vi. alltid har varit meningen Okej, okay, <laughs> no, men bra bara, bara så jag hänger med okay. Illuminati ja. confirmed Ja, <laughs> mm. ja, mm. ja, alltså, ja alltså, Triangeln ska, nog... ska ju nog kunna se ut som ett sköta Mm Mm, mm. mm. mm. Ja, men jag, alltså, jag tycker att vi har ju kanske kommit in på redan, den redan tidigare diskussionen att är inte kanske det bästa som skulle kunna komma av ett världskrig så är det här att det skulle påminna oss om vår egen Fitta. Mänsklighet. Ja, precis. Låt oss hitta vår inre fitta. På, på det sättet blir mer fullständiga jag själva, mindre själviska ja, det, det jag tror det är precis som du säger, det är det samma som hände efter andra världskriget, liksom den där positiva liksom, tron på framtiden uh, hoppet ja. uh, glädjen över att det där slut, massa teknologiska framsteg som aldrig ska hända för att fitta <laughs> <laughs> Ja, ja pre precis, alltså, ja, det, det är ju just det, och jag tror ja. att det, det problemet är ju det där att ju längre ifrån man kommer någonting, desto större sannolikhet är det att man glömmer det. Ja. Och, och där precis som jag talar om att once something has passed through the rectum of general memory, ja. Så, ja. Så, så är man ju där för att göra samma misstag på nytt. Och det visar ju bara hur värdelös historia tydligen är för att fuck om vi lär oss någonting alls av historien. Ja. Det, är, det är inte att folk inte lär sig historien, men några vill upprepa den. Några vill upprepa historien. Ja, och några vill inte lära sig. De vill inte ta till sig det här. För det tänker jag att... att ja, men att den här som har skrivit historien, så den var ju så att säga bias. Ja, <laughs> men det är, är ju inte att man är biased. <laughs> alltså in... bias eller bias. Bias <laughs> alltså, på din fitta. <laughs> alltså, du... <laughs> Vad <laughs> är det här för folk? <laughs> okay, jag ville använda det där ordet för att det, det man, man bara skriver och säger att det är felaktigt annars. Men okej, okay, man är evig. Okej, okay, är det tillräckligt? Förstår du nu? Jag är ledsen att jag har bilden. Varför? Historiebeskrivningen ja. är fullständigt Den är Den är skriven ur <coughs> en viss synvinkel. <laughs> För god skull. Okej, okay, end credits, tack. Tredje världskriget, här nästa vecka. <laughs> <laughs> så det så försöker du säga att världssystem skulle jag som sympatiserar med djungeln. Och han är så bajs. Att. <laughs> ja. No, I all korthet så är det väl det just det jag försöker säga. Jag är glad att vi liksom har gått till att bli liksom typ talvaring på den. <gör> ja, men där hände, där hände det här? Där, där hände det här. Jag försöker ja, men, minsan, ja, men, som ja, men, varann, dess, den par är så försöker ju hålla det här den här diskussionen på en viss nivå här. Men ja, så det var bara lite avföring. Ja men det var, de, jag blev bara så triggad ja. av alla djungel. då. Ja. Ja, liksom, de, men det var ja, men, du själv som tog upp det. Ja, och jag ja. kommer att ta upp det till någon formell där om ursäkt. Vi Ändå, kickar du poj, land. Pojkar, pojkar, pojkar. Poj, poj, poj, poj. Men, men vad, har vi, vad har vi kommit fram till idag? Ja, att Nikolaj måste orda bias. Bias. Lite bättre. Bias. Ja, det, det är ju bra. Bias. Ja. ja. ja. Nå, men vad, vad har vi kommit fram till idag? Ja ja Får jag, jag med göra en bra förklaring? Uh, Nå, no. no, men no, jag antar att eftersom vi lär oss någonting av historien så mm. måste vi väl tydligen med jämna mellanrum bli totala liksom babianer och liksom slakta varandra lite till höger och vänster. Bara för att vi ska kunna komma ihåg att aj, ja, det var ju nog bättre när vi inte gjorde det här. Ja. Kanske vi ska sluta ut nu. Mm. Precis. Och att... Ja. Uh kanske empati och kärlek eh, borde ha mer plats i världen. Att, att snart vi glömmer att, liksom, att andra människor faktiskt möjligtvis har haft det riktigt svårt och de behöver vår hjälp. Um, så, så ska vi inte bara skuffa dem åt sidan och säga liksom vi har inte plats, vi har inte tid för er vi har inte resurser eller någonting. Alltså. Men kan vi göra det Utan att något hemskt händer åt oss först Kan vi känna empati Innan vi ja. har upplevt Någon ja. slags misärkäll Alltså det, Jag tror realisten i mig Säger att, att nej Vi måste själv bli utsatta för alltså, Vi måste mm. själv utsättas för någonting Innan vi blir sympatiserade med det. Liksom, det Det är tyvärr så det är Men så är vi i början av det Nu då, när kommer alla de här flyktingarna det ökar den här oroligheten om vi utsätts för de här olika kulturerna som ofta liksom våldsamt skissar mot våra ägarna. Tyvärr tror jag att vi liksom, jag tror att vi, vi kommer nog att uh, få bli mer avtrubbade än få mer empati i den närmaste framtiden tror jag. Mm. men kanske när den där stora konflikten kommer igen så kanske efter dig en kort tid därefter som vi hur det var att vara människa igen men mm. mm. en total fitta misfit mm. mm. bias bias <laughs> <laughs> ja. det är sådana här visdomar ska föra med Till i Afghanistan så. Ja, alltså, det kan vara Liksom, vi har ju prövat allt annat de sista liksom, 16 år Varför ska vi inte med den här? Liksom. Ja Jag vet det vad som kommer då dem de att liksom, sluta kriga först? Liksom, Om jag kommer inte att se Jag vet du var pojkar Jag har den bästa idén någonsin vi ska utbilda alla kvinnor I gender studies Så blir det mycket bättre Mm du får gärna ta med alla kvinnor kvinnovätare till, till Afghanistan. Ja, det vill jag också ta. Om jag kunde så skulle jag göra det. Mm. Join me in the crusade! <laughs> oh. De är så dryga på alla hemmafester. Det triggar mig. Ja. Så du önskar att diskutera skulle dö? Jihad. Ja. Men det är ju inte världskrig, det är ett heligt krig. Mm. Ja. Men det kan vara världsomspännande. Det kan det vara. Mm. Nå, men jag tror jag försöker greppa efter något bra sätt att med häden i behåll avsluta det här avsnittet nu men jag ja. tror det är omöjligt. Ja, jag tror nog att jag har där det sista av vår värdighet här. Jo, men kanske om man ska kunna göra en avslutning som inte inbegriper in, in varken fit, fitter eller längre. Valla Ja. Back det. Ja. ja men. Nikolaj, kanske du vill sjunga ja. oss ut igen? Nej. I will not. I will not. Det här, mm. det här är inte ett avsnitt där, där sång passar. Ja men vi talar väl om mänsklighet i största allmänhet alltså som Ja. Och ska vi då avsluta med de, de, uh, immortal words of Edith Piaf Je ne rien. Jaha Jag ångrar inget det ja. Jag ångrar mycket som Edith Piaf gjorde ja. Mest ja. av allt det hamnar i salongerna vid Åbo Akademi Bara för att du har en skarf och liksom är jobbig betyder det inte att du Förstår litteratur. Mm. Citat mig. <sighs> yeah. Okej, okay, yeah, ja. Okay. No, I'll do it for the good of this episode. Okej, okay. okay, do it. <clears throat> För mänskligheten nu då. Yeah. Johnny the horse was kicked to death. He died for entertainment. Trygga varning!